25. Fejezet Az éjszaka sötétjében New York állam éppen olyannak tűnt, mint Pennsylvania. 5 perce egy kocsi rátapadta néten vezette Hondára, s nem volt hajlandó adépp állni. A gyerek lelassított, hogy a mögötte jövő megelőzze, aztán megpróbált felgyorsítani, de nem tudta lerázni. A fiszkó csak jött szorosan a nyomában, s a visszapillantó tükörben villokó fényszórói köreket égettek néten szemének ide kártyájába. A másik autós valamilyen játékot űzett vele, néha egészen közel került mögé, aztán megint lemaradt. A játék megrénítette. Mivel látta a litra, akik rendőrautókon vagy, nyitthán úgy döntött, hogy a főutakat elkerülve mellékutakon fog haladni. A térképen úgy tűnt, hogy egy irányba haladnak. Ahogy pedig ráézett a melanikus sebességváltó foltéjára, ugyanolyan könnyedséggel vezette a kis hondát a kanyarok mentén, mint a BMW-t. Ám csak úgy, mint az elmúlt néhány napban hozott döntéseinek többsége, ez is jónak tűnt eleinte, de aztán rosszra fordul. Akkor nem mérte fel, milyen biztonság tudatot adnak az éjszakában a rendszeresen feltűnő benzinkutak és lakott helyek. Ilyen fél kettőkor már sem erre sem látszott fény, jármű sem volt rajtuk kívül az úton, és ez néhány számára azt jelentette, vagy sehonnan sem remélhet segítséget, ha a mögötte jövő megteszi, amire készülni. Egy dolog biztos volt. Nagyon okosan tette, hogy a fegyvert magával hozta. A csac Teddnán serif szóló utasítások világosak voltak. Addig nem kell feltartóztatni az autót, amíg az erősítés meg nem érkezik. A pennsylvániai fiúk utolsó jelentése szerint Néthen Bélinnél lőfegyver van, így veszélyesnek minősül és azt a honda vezeti, amit Csad immár 20 km keresztül köt. A járőrkocsi magasan elhelyezkedő reflektorainak fényében a Honda sofőrje elég alacsannak látszott ahhoz, hogy akár gyerek is lehessen, a rendszám házilagos megváltoztatása pedig nála jóval gyakorlatlanabbakat sem tévesztett volna meg. Amíg arra várt, hogy a másik két pitken megyei szalgátos járőt csatlakozzon hozzá, Csad elhatározta, hogy egy kis macskágyér játékot játszik a hondával. Először lemaradt néhány autóhoznyit, aztán a gázra lépett és újra szorosan rátudott. Ha a gyerek menekülőre fogja, minden oka meglesz rá, hogy üldözve. A játék kicsit, mintha elbátortalanította volna a gyereket, de kisebb sávingatozásoktól eltekintve nyugodt maradt.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 Stedman kivette a mikrofont a műszerfalon lévő tartójából, és benyomta az adásgombot. Charlie 7, itt Pékel 15, ütözölte az erősítésére érkezett Jerry smith Charlie Hatt, viszlát. Nagyon valószínű, hogy megvan a kölyök, mondta Stedman az olyan ember monoton hangsúlyával, aki már sok órát töltött el rádióadókevővel a kezében. Kicsit kapkodva vezet. Talán sejti, hogy sarú vagyok. Most állítjuk le? Nem talál. Parancsnok hatos útban van, felelte Stedman, részben a minden ráció üzenetet rögzítő hangszalagnak jelezve, hogy feladatát megfelelően látja, akkor is, ha főnek nincs a közelben. BK-15, itt parancsnok hatos, szólalt meg az autóvevőben, vacőrmester, az őszolgáltos parancsnok mérezelős hangján. Stedman elmosolyodott. Megvagy, gondolta. Itt BK-15. A halszírót és a 168-as út kereszteződésében vagyok, magyarázta a főneke. Mennyire van onnan? Stedman mosolyat csalódott a tarcki fejezésbe torkolt. A fénszivar jóval közelebb volt, mint hitte volna. Olyan három kilométer parancsnok hatos. Rendben, határozott volt. itt állunk meg. Útakadályt emelünk. Kezejék bűnöző feltartóztatásaként az ügyet. Béker 15. Rendben. Nyugtázta Stedment. Csali hét, értettem.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 Mindenek előtt el kell kapniuk, és csak aztán dukatják újra a rács megyé. Csak ágykézem mindenre, de nem átkézem. Előtte az út mentén az erdő ritkolni kezdett, hogy sötét házak és kereskedelmi épületek tűntek fel. Egy sárga tábla figyelmeztette egy közelető kereszteződésre, ahol gyermek átkelőhely is van, és 40 km-es sebességet ért elő. Az adott körülmények között nyílthen ezt nem tartotta valami remek ötletnek. A lába egyre nehezebb lett. Bármire is készülnek, érezte, hogy már nem kell soká várnia. És aztán meglátta. Út akadály. Mindet száz méterre előtte rendőrautó állt el keresztben az utat, villogójának kék vörös fénye a környező épületeket is megvilágította. Visszapillantó tükörben további két villogó is szinte kővédelmet az ugyanebben a pillanatban bekapcsolt éles sivító hangjától. A rohat stricik köpött egyet, nem is hallva saját szavait. Egy szemvillanásny időre levette lábát a gázról, de aztán rögtön rájött, hogy csak akkor van reménye, ha tovább hajt. Csak te meg én, Istenem, hohászkodott. Tövig nyomta a gázpedát. A kis gumi lábtartó apró égé zsugorodott az egysőszipője és a padló között. Stedmer nem akart ki a személynek. Mióta a féke kellett lépnie, amikor a fiú lelassult, a távolság drámaian megnőtt köztük. Szirénájának sivításán át is hallotta, ahogy a Honda szintje szinte hisztérikusan felpörög, amit elhúz tőle. Menekül a taknyos, kiáltott a mikrofonjába. De nem volt hová menni. Vac a teljesen elzárta az utat, míg fél méteres közt sem hagyván a lökárító meg a 10 centi magas útszegély között. Semmi sem juthat át ekkora résen.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 majd a szélvédő egy részét is kivitte. Biztos vadászpöska volt. Ezek az idióták még mindig meg akarják rölni. Tájékozódó képességét csak akkor nyerte vissza, amikor megint sima aszfolt volt a kocsi alatt, és az út akadálytól egyre távolabb került. Látta, hogy utána lőnek, a fegyvertorkulat tiszer mint valami sárga fényű vakú villant a tükörben, ami a következő pillanatban a szélvédő maradék részével fehér üvegszínánk felő formájában szétrobbant. Néthen ismét elővöltötte magát, és még jobban rátaposott a gázpedára. A kocsi nem reagált. Jaj, ne! Most ne! Istenem, ne tedd pont most! A fiút vakfélmület fogta el először azóta, hogy a tükörben észrevette a kocsikat. A Honda egyre lassult. Próbált lejjebb váltani, de csak szörnyű félmes recsekés jött valahonnan a padul lemez alól. A défűmű tönkrement a patkával való találkozáskor, vagy néhány a mindenhatóhoz fohászkodott, a sebességmérő már csak 40 km per óra sebességet jelzett, aztán a mutató gyorsan nullára. A retves picsába üvöltötte. Ez volt a legcsonyább szitokszó összetétel, amit ismert. Néhány rátaposott a féke, mire a kocsi nagy nyegkenéssel megállt az út közepén. Ha kell, gyalogmenekülök jelentette ki magában. Ám mielőtt az ajtót kinyithatta volna, Stedman már utolérte. Mutasd a kezed, ordította mögötte egy felnőtt hang. Mutasd a kezed, vagy szitává lövöm a fejedet. Néten egyetlen pillanatig termettem ült, és érezte, hogy útja véget ért. Valahol a nagy összeviztaságban talán még mindig van remény gondolta, de baromi jól magát.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 A puskacső pontosan az ellenkező irányba nyomta, lehetetlennél kéve számára, hogy engedelmeskedjen. Azt mondtam, kiszállni. Fegyver! kiáltott egy másik hang. Fegyver van az ülésen. vigyeltek a kezére. Négy kés csapat le a fiúra, s kiméretlenül megragadták a polóját, meg a haját, és ezeknél, mintha mi fogantyúknál fogva rángatták ki a kitört oldalablakon keresztül. Aú! – kiáltott a néhen. Ez fáj! Mindent megteszek, amit akarnak. A maradék ablaküveg kiálló, legömbölyített színángyai fájdalmasan végkasították a karját, lábát, hasát. Amikor kim volt a kocsiból, úgy a földre lőtték, hogy majd kiköpte a tütejét, a szemem mögött valahol az agyában pedig lila voltak robbantak. Továbbra is ellentmondó utasításokat kiáltoztat neki, de már nem hallotta, mit mondanak. Egy csizmás láb az arcát az aszfaltra nyomta, miközben valaki a hátában nyomta a Miért Néthen kegyelemért könyörgött, amint a többi rendőr egészen hátra csavalta a karját, hogy megbilincselhesse. Még egy csavarintás gondolta a fiú, és a a menten kiszakadt. Ki a fenyének gondolod magad, hogy nem állsz meg nekem, te a fölébe az egyik rendőr, miközben a bilincset úgy meghúzta a csuklóján, hogy belevágott a húsába. Jaj, ne bántsanak már, imánkodat néten. Ígérem, mindent megteszek, amit csak akarnak. Ezt a lehetőséget már eljátszottad szarházi. felett a zsaru. A bilincsen lévő lánc segítségével először tételő helyzetbe rántották, majd sajkó vállánál már megragadva Orrából patagokban folyt a vér. Nem lévén szabad keze, amivel elállítsa, a két ajukából csorgó vér az alsó alatt összé aztán nehéz cseppekben hullott alá a pólójára és a cipőjére. Néthen sűrűn kis logot, hogy feltisztuljon a szeme, és jól megnézhesse, kiknek esett áldozattól. Úgy néztek ki, mint a világ összes többi soruja, jól fésültek, és a velejükig rohadtak voltak. Ám amint ott állt arccal nekilökve az egyik járőrkocsinak, egy harmadik rendőr is odajött. Ez a fickó túltett a többin. Alatt a kegyetlenség bujkált a szemében. Az egyik zsebe fölött aranyszínű jelvényt hordott, nem ezüstött, mint a másik kettő. A másik mellénzsebe fölött egy kártyán a neve volt olvasható. Watts. Vac, odament a fiúhoz, és alig egy méterre megállt tőle. Néthem Béli? kérdezte. nem bólintott. Igen, uram, mondta, s véres nyálcsartót Vac idősebb volt a többieknél, és jókor a sörhase ellenére borzasztó erősnek tűnt.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 Mielőtt még válaszolhatott volna vac egy láthatatlan gumibot nyomott a fiú nem szervéhez. Néthelm fájdalmában fádelmában majd marionat bábuként a földre ragyott. Kezével nem tudtam megvédeni a lábak közét védekező felhúzta a térdét, miközben a levegőért kapkodott. A bíró biztosan enged majd, mondta vac elégedett vigyorra az arcán. Én viszont azt akarom, hogy tudd meg, büntetlenül nem nyilhatsz egyetlen rendőt sem majd az alárendelkéjhez fordulva így szólt. Vigyétek innen ezt a szarházit! Stedman szalutát majd a karjánál fogva megragadta a fiút, és úgy be a rendőrautó hátsó ülésére, mint a egy csáksit lenne. Amint egy 30 kilométeres út során, amíg a rendőrősre értek, nénten meg sem macant. Az oldalára dőlve, felhúzott tértel feküdt, és várta, hogy visszatérjen a remény.